Я вже обійшов усе місто, і поперек. До від'їзду залишалося три дні. Я не знав, що мені робити в цей час. Допив пиво, вийшов зі старого міста і спустився вниз, до озера. На набережні, немов павуки у своїй павутині, під плетеними навісами сиділи представники приватних туристичних фірм. Вони не нав'язували своїх послуг, як це буває в Тунісі чи Єгипті. На стендах за їхніми спинами було наліплено купу рекламних фотографій під кожною напис «Дайвінг», «Серфінг», «Морська прогулянка», «Монастирі» і «Ціна послуги». Я ніколи не розглядав ці стенди, але чомусь саме зараз, Мене відвідала думка, чи не попірнати мені наостанку із аквалангом. Я підійшов до господаря стенду і сів уплетене крісло навпроти нього. «Що пан бажає?» Я пояснив, що пан бажає взяти дайвінг, але так, щоб це було не в групі, а якось окремо. «Пан хоче персональний виїзд?» «Так, пан хотів саме цього». Немає проблем, вигукнув господар і почав пояснювати, якою буде моя подорож до моря, скільки вона коштує та в яку бухту мене можуть відвезти хоч зараз. О, тут дуже красива місцевість, ось, подивіться. Він розгорнув переді мною альбом з іншими світлинами, на яких було зображено щасливих туристів, головним чином жінок, які позували під водою в оточенні риб. Я ліниво погортав альбом, мимоволі весь час повертаючись до одного фото. Блондинка з довгим волоссям, що здіймалося над головою як полотно, крізь скло маски очі дивилися прямо в об'єктив занадто серйозно. Трубка, яку вона затискала губами, викривляла нижню частину обличчя. Біля простягнутої долоні маленька жовта рибинка. «Пан бере поїздку?» Голос господаря вивів мене з певного ступора. Зі мною це траплялося доволі часто. «Що?» е, «Так, так, я подумаю». Я підвівся і пішов уздовж набережної. Дійшов дорогу, закурив. Обіперся спиною на огорожу і роззирнувся. Кожна друга або, в крайньому разі, п'ята дівчина навіть у цьому мізерному чужому містечку здавалася мені подібною до ліки. Коли я зустрічав таку схожість, подумки радів, мені здавалося, що ліка точно жива, так само дихає, ходить, сміється, як і ці безтурботні незнайомки. Швидким кроком, я повернувся до намету господаря Дайвінгу. Чи можу я ще раз переглянути світлини? Ну, звичайно. Він простягнув мені кілька альбомів. Я безпомилково взяв той, де була блондинка, котра привернула мою увагу. Одразу ж розгорнув на цьому знімку та вп'явся в нього очима. Як вона була схожа на ліку, Вводив в оману лише кольор волосся, а ще деяка спортивність статури. Я хотів подякувати і повернути альбом, але не міг відірватися від погляду з-під скла маски. «Маячня», – подумав я, – цього не може бути. «Скажіть, будь ласка, що це за світлини? Звідки вони у вас?» – запитав я. «Світлини справжні?» З місця, де пірнають мої клієнти. Не вагайтеся, там дуже гарно, не пошкодуєте. Я не про це. Я б хотів дізнатися, хто робить такі зйомки. Господар кинув на мене здивований погляд. Саме ці робив Влайко, мій фотограф. Пан чимось незадоволений? Я можу чимось зарадити? «Так», – швидко сказав я, – «продайте мені цю світлину». Мені кортіло скоріше забрати її з собою та уважно роздивитися на самоті. «Та беріть так?» – усміхнувся чоловік. «Пану сподобалася панянка?»